Okej, nu ska jag sticka ett Jag tror att en tjej skulle kunna få det jobbet nu. Martin. Ja, oh, present. Deppigt. Ja, är Ja. Adam. Ja, jag är också här. Så yeah. man kan variera sig. Oh, obviously. Mm. SJP1. Oj. Har du läst den ofta när du går. Jag har läst en sak som är rolig i den Ja, de skrev vara down with the kids och skrev en artikel om internetakronymer, kan man förkortningar. Och då står det VTF, FFS LOL. I want sex now. Det stod inte med. Inte. Nej, men det stod så här, en lista så här så här eh, kan du hitta your way around the internet liksom. Mm. Eh, och då så stod det ju så här LOL laughing out loud. Så bara skratta mycket högt så här. Men på det såg alltså det såg först akronymen sen så det var det direkt betyder och sen stod det vad det betyder på svenska ungefär. Ja. Och då var det så att det är Väldigt eh, överflödigt för någon som ska använda det. Ja, eventuellt. <laughs> Men då så stod det så här FFS, for fuck's sake. Då stod det Svenska översättningen var skärpning utropstecken Ja, det är gör. Det saker som ringer in QP så mycket som att de har FFS till skärpning, utropstecken Men det är någonstans på samma spår som jag har min eh här för det är generationsskiftet nu. Har du märkt det? Ja, det okej, jag spelar med. jo. det. är det ja, det är 40-talisterna och så bla bla bla. Och inom 15 år inom 15 år så kommer 1,6 miljoner svenskar går i pension och det Inom? Är, inom 15 år okay. Alltså det är väldigt mycket Och det är inte alls lika många som Som kommer ut i arbetslivet Så det, liksom det blir en äh, arbetskraftsminskning Så vi behöver ha mycket fler invandrare sådär. Eh, Men i alla fall De hade gjort specialare på generationer och Då hade de skrivit eh, Jag kan läsa typ. Okej, okay, nu går Adam alltså och hämtar Skrivningen Han säger att han kommer klippa bort det här Men han... Han, kommer, <coughs> han kommer vilja ha kvar här Ja, nu är jag i alla fall tillbaka Det är det som är grejen. Det behöver inte bli sånt, jag krupper bort allting som är dåligt Nej. Här Nej, du får inte se. Beskriv bilden ja, På ett stort uppslaget har vi Ett fint ihopklipp av Människor från de olika generationerna Varför säga Så här I alla fall, generationerna som de heter Är till exempel Rekordgenerationen de som är födda mellan 1944 och 54. Det står så här. En generation hycklare som gillar auktoritet så länge inte andra är auktoritära mot dem själva. Bla bla bla bla bla bla. Barn av sin tid. Jan Guillaume född 1944. Ja, visst. Mm. ja. Det är en... han, han, han är ju auktoritär. Mm, det är väl en, okay, en person för den generationen, kanske. Mm. Och sen har vi den ironiska generationen. här Är Henry Henrik Schiffert, Christian Luke? Ja, Ja, det är Barn av sin tid, så här. Den första dag generationen fick tidigt lära sig hänsyn och anpassning Till kollektivet och talade för det i Ja, och sen har vi ju vår generation. Och det är här problemet kommer. Är det övervis med IT-generationen? Nej, vi mm -hmm. heter Generation Y. Nej. Antingen med ett Y eller med BDHI. Vad väljer du? Precis, det är lite fint. Ja, det är lite fint på gener Generation X. Ja, precis det är också. Generation X är ju. Uh, Bill Idols kompant. Uh, Nej, men det är, generation, jo, det här, är det heter generation X. Och det är. Det är den ironiska generationen. heter Aha. också Generation X. Men ja. det finns olika de fick, de fick två bra ändå. Ja. Peter Pan-generationen hade de också. Det är kanske inte är så kort. Nej. Uh, I alla fall. Så här står det. Och de, de andra två, och det finns flera. De andra generationerna har ganska träffsäkra personer på sin text. På Generation Y som är 1980-1991. Till Så det är det Stef Rogan. <laughs> Nej, Nej, vi är i alla fall med där Eftersom vi är 90. Men de där jävla 91 är också med Det står det här Den stödigaste och mest jagfixerade generationen någonsin Digitala infödingar som anser sig överlägsna oss andra Med viss rätt Det är mer välutbildade och har 12% högre IQ än rekordgenerationen Sweet. Som tekniksplittrade multitaskare kan det däremot inte göra en sak i taget De är curlade och luststyrda bekräftelsejunkies med ett mål Att utveckla sig själva inte utan min blogg, är deras motto. Kan du gissa vem, vilken person som ska stå för den här texten? tror man avslutar med blogg så vi är det ju en bloggare. Stämmer? Mm. Mm. Uh, ja, I såna fall Blondin Bella. Nej, Kissy. Kissy. Född 1991. Alltså jag blev ju upprörd när jag läste det här. Jag tänkte, jag la inte lika mycket fokus på bloggen. Jag la fokus på att det står i början att, att vi är så himla duktiga och bra. Och, och sen jag tycker Det ringer inte liksom, det, det är inte rätt En 91 ska det dessutom inte representera 1980-1991 ja, det, det ska det ändå få göra då, Hur långt ifrån underkanten var Yang Yu 44 ja, han är för, du börjar ja. Ty, Tycker du att Kissy är en bra är en Bra sammanfattning på de här 20 åren <laughs> Nej det tycker jag inte Jag tycker det är äh, men Eller vad fan Vem skulle vara då Seth Rogen, eller det ska vara svenskar Ja uh, men har någon svensk Seth Rogen, eller? Nej Shunty Rooney Alltså det är, från, det är från 80 till 91 ja uh. När det slatt för förut Han är innan, innan 80 va? Nej nej vad fan han är väl inte så jävla gammal nej. Han är ju inte, han är över 32 Jag vet inte Eller kanske han är, jag vet inte jag är ingen koll Kanske, kanske inte ja, ens han, han skulle ju ändå kunna ringa in uh. Det får man väl erkänna Men stämmer han överens med nej, jag vet inte. sakerna? Nej, ja, nej, jag, jag... jag tycker fortfarande Kiss är ett värdelöst exempel Ja, ah, kanske. Det... Det, är det. Det, är ju väldigt, det är ju väldigt kritik mot vår generation i alla fall. Mm, ja, jag hade ju heller haft eh, Henrik Koffert. Ja. Eller John liksom, det, det är de <laughs> de ser det i samma liga. John Gio, Henrik Kissy. Det är så de kommer snacka om kändisarna om, eh, om 50 år. Det kan ju inte vara kul för någon som är född 1980 och läser den där artikeln. Och sen står det så mycket bra i texten om min generation och så är det Kissy. Mm. Ja, precis. Nå någon som är 32 år gammal eller börsmäklare. <laughs> <Fy fan. laughs> och så här, fyrbarns pappa. Eh, och sen så blir de tvungen att identifiera sig med. fi på EQP. Ja, nej, Fy men vad fan, QP? De låg också upp en bild på, på Tresalshammare. Hammar. Hammar. Hammar. Uh, Simmerskan. Hammar. När hon såg ut som uh, transvestiten i Rocky Horror Picture Show. Så då ska jag ta en hel tågresa. Tänk dig att äh, en filmroll Som skrivs för, om, en, om en vit person Ifall en svart person söker Den filmrollen mm. och att Nej du kan inte få den, det är svart Då är inte det rasistiskt, eller hur eller, färt, färtom, Tom Cruise kan inte bli, bli arg För att han blir nekad rollen som den här Hotellägaren i Hotell Rwanda liksom. Nej. Nej, det är inte rasistiskt alls Utan det är ju bara, det är sådär Eller hur mm -hmm. äh, Samma sak, en, en roll som skrivs för en tjej Kan inte, det är inte offensivt För att en kille inte kan få den vi ska se filmen Birth of a Nation senare. Världens mest sedda film. Originalnamnet på den skulle vara The Clansman. <laughs> och, och den, den är från 1915. Alltså innan det var lite känsligt med rasism och sånt där. Och då så fick ju inte svarta personer ha betydande roller. I alla fall inte i, i, i samma scener med vita, vita tjejer. Så det är en svart kvinna i filmen som spelas som en vit man. <laughs> Men i alla fall. Det är ju inte offensivt att... Man blir nekad en roll ifall nej. man inte är rör. Men ifall man ska vara tomte då. Är det offensiv ifall det, det kommer fram en svart person Och ska jag söka så här? En, att vara en tomte och sitta på ett mål? Nej, mm. nej, alltså det. <laughs> Nej, det, det funkar inte. Det är inte rasistiskt eller jag tror inte det. det är inte diskriminering. Alltså, man måste ju tänka på vad som ska passa i filmen så. Ja, nej, men alltså, nej, alltså, nu hoppar jag över filmen, utan nu mm. går vi till verkligheten. Oh, ja. det, ska, det ska sitta en tomte på ett sånt här på Marieberg. Där måste center. man ju känna av barometern i verkligheten. Var, var nivån ligger för det ämnet. <laughs> men jag tycker du att det skulle vara diskriminering. Eller ifall det skulle komma fram en tjej och söka den. Men, nej, men vadå, Tomten är en kille. Skulle det vara diskriminering då? Jag tror att... Okej, okay, nu ska jag sticka Jag tror att en tjej skulle kunna få det jobbet nu. Mm. Och, men jag tror att en svart person skulle kunna bli nekad utan att eh, anses som inte PK. Men om, med det är, om typ 10-15 år, då tror jag att alla kommer kunna uh. kunna bli förbannade om de inte får det. Men okej, okay, om man tar snöppet längre. Alltså liksom, nu snackar jag om eh, lite av yrken där man spelar en roll. Liksom en, en takläggare spelar ingen roll. Uh. Där, där en takläggare... Men, nej, men, nu, nu, nu, där, men alltså nu snackar jag att här, en brud kan vara en taklägre lika gärna som en snubbe. Ja. Och en asiat lika gärna som en vit. Liksom, där, där spelar det absolut ingen roll. Eftersom att det inte en, man spelar inte en roll när man mm. är en hantverkare eller eh, någonting sånt. Mm. Men ifall du ser en dörrvakt, där, måste man, där är ju ändå lite av en roll man spelar. Man ska vara, man ska vara den här tuffingen som ger respekt. Och så Så kan det vara så att en asiat blir nej, nej men du... Du, du ser inte så jävla tuff ut alltså Men då har ju bara med personen att göra Inte med hela nah, Inte med hela etniciteten Jag menar om man är en tror inte Yao Ming, basketspelaren som är över två meter lång Skulle, skulle kunna bli dörrvärd Tänstickan ten, <laughs> alltså. det det Jag har ju absolut inga blegg på mig jag tror jag Vet du att han, hans föräldrar Är de två bästa basketspelarna i kina. Ja det är så jävla de -avl avligt alltså. ja. Du Har du träffat henne? Hej då Ja, ja det känns jävla Sovjet på något sätt. Ja, det är väl känns jävla Kina kanske. Ja, Kina är väl det nya Kina är det nya Sovjet. Ja. Nej, men sen så skulle du vara offensiv där eller att en kurator så, nej, men vad fan? Folk litar inte på snubbar. Kristoffer Pettersson som kurator. Ja precis. Nej men så här, folk folk litar inte på. På snubbar. vi måste ha en tjej som kurator för att folk kan inte öppna sig, eller folk kan inte öppna sig för, för vita personer. Vi, vi, vi måste ha en asiat för att de, de ger mer, bättre intryck. liksom. Får... Det, det, det skulle vara superoffensivt. Får jag vara sexist och påstå att tjejer har mer behov av en kurator i högstadiet och gymnasiet? Och därför är det bättre med en tjej? Ja, du, du får det väl vara <laughs> men jag vet inte. Är det accurate? Det är ju som har läst boken... Vad heter boken? Är från och kvinnor ja. från Venus. Ja. Det tar... Var det inte liknande saker att tjejer har större behov av att prata? Jo, jo, jo. Mm. Det är sant. Men man går väl inte att prata med kuratorn om man inte känner att man har lite problem. Jo, vad fan? Gör man det? Ja, eller Jag vet inte. Men vadå? Jag är ju kille. Ja, precis. filmen en Copper Mountain. Den är från 83. Där Jim Carrey spelar huvudrollen. De är på någon skön så här, skärmig skidort. Ja. Det är lite känsla det Är det ett filmtips? Liksom. Eh, nej, eh, tvärtom. <laughs> Ifall det finns någon film som ni ska undvika att se så är den här. Den är typ 70 minuter lång eller något sånt där. Och sen så är Jim Carrey. Det är en komedi. Den är, den är liksom så skärmig, tänker man. Men den är så jävla dålig så att man... ...vill peta ut ögonen med gafflar när man ser den. Andra halvan av hela filmen är bara live-musik, va? Mm. En 3 kanske. En ja, more or less, alltså. alltså det är en så jävla knepig långt country. Long bara. Ja, knepig country. Så alla konstigt. Men problemet med filmen är ju att... ...det som ni tänker nu... ...och det som jag tänkte innan jag såg den... ...var jag såhär, va, ah, va fan, den är, den är 70 minuter lång. Det är hur dåligt kan det vara? Det kan inte vara så jävla dåligt. Det man kan inte... vill ju se de riktigt dåliga filmerna också eftersom de... Är... Men Nej ja, men det är det jag menar. När vi pratar om den så här. Det, det här är ju som att säga... Men... Jag förstår att ni är nyfikna. Men testa inte in eller sådär. Om vi berättar om att tråka den här. På, på att man inte ska kolla på den. Då kommer alla vilja kolla på den. Ja men vadå? Folk säger ju inte. Testa inte kokain för det är så tråkigt. Nej. Men, <laughs> men det var någon som sa det till mig. Men, ja, men, ja men det, det, det är uppfyllt liksom. Jag förstår att ni är nyfikna. Men jag bara. Ni behöver inte testa det. <laughs> jag jag testar om, om ni vill veta så kan ja, det var exakt den. Och man bara. Okej. Okay. Bra. Bra jobb. Det, det är fan det mörkaste i, i, i hela boken The Dirt. The Dirt handlar om Amatly Crew, med medlemmarna, de fyra medlemmarna och alla är ju more dekadenta, vissa mer än andra, men då ser det en, ett av dem, som är basisten tror jag han Nicky Six, som tar väldigt mycket droger ett tag, och så får han en massiv överdos av heroin och vaknar upp på sjukhuset. Och typ har väckts från att vara död. Och så bara sliter den ur sina de slangar. Rock, rockstar style liksom. sliter den nu slangar kroppen och bara går ut. Det måste ju alltså ge jävla ont. In, på inte om man är Nicky Six, vad fan. Nej. Men så går han ut i alla fall bara liksom så här, typ i sina läderbyxor. den enda han har på sig. Så går han ut från sjukhuset. Och på trottaren på sjukhuset sitter ett par tjejer och gråter. Och så går han fram, vad var det frågan om? Och då så blir de jätteglada för det de satt och gråt, grät över Var att de trodde att han hade dött Det här var alltså tjejer typ sedan 16 år Och så kör han hem Eller de fick en jävla taxi Och sen så kör han hem dem Och sen så innan han släpper av dem hemma hem hem där de bor då, Så får de honom att lova att han aldrig mer ska ta heroin Eftersom att han var så nära att dö den här gången Och han säger att Det kändes bra för att Anledningen till att jag tog så mycket droger var för att jag trodde att ingen älskade mig Men nu när jag, när, när jag upplevt det här och sett de här som inte ens känner mig sitta och, och gråta över att jag dött så märker jag eller så, så vet jag att det faktiskt finns folk som bryr sig om mig det finns folk som älskar mig och så åkte han hem och det, det första han gjorde när han kom hem var, var att stasa upp armen och ta en till för att all kärlek från alla människor i hela världen gick inte upp mot en stil heroin Martin, ja. gillar du poker? Nej. Uh, Nej, Nä. jag gillar att spela poker. Jag gör det gärna, men jag skulle inte kalla mig själv pokerintresserad. Men det finns en alltså det finns en sak som händer eh, som jag inte vill ha med om igen. Det är när folk antingen frågar vilka kort man åkte ut på eller vill återge en pokerhand. Eh, en giv, eller vad fan det kallas. När de säger, när jag frågar, jag åkte ut, jag kom fyra. Eller något de frågar, okej, vad åkte du ut på? Eh, Kungknäkt kanske jag hade. Okej, okay, vad hade mot sånande, SS. Okej, okay, vilka var korten Så alltså, kan man berätta hur det fortlöpte med, med korten. Det är så jävla intressant. Och det finns ju inget. Alltså, det går inte att berätta det bra, tycker jag inte. Det, om man ser, visst, om man ser det YouTube-klipp på en spännande hand. Då får man se hela reaktioner och så här också. Då kan det vara spännande. Men det är fan inte kul här. Han poker ändå att höra en och låter berättas. Eller behöva berätta en. Jag fattar mm. inte hur det kan vara intressant. Mm. Nej, det jag kan ju inte relatera till det heller. Eftersom att jag inte riktigt tycker att det är intressant att se på. Poker som spelas Nej, det är det där Han är så här, George från Seinfeld som sitter där Och spelar mot typ eh, Hon, eh, bruden Cheers liksom det Deras kändis Kändispokerturneringar Woody Harrelson brukar väl sitta där också det var kul. Bestast du minst. tänker på Celebrity Poker uh, Showdown vad fan hette? Så gick på sexan så här till TV. har håller gått typ 100 sekunder eller. Ja, men det var det 600 ja, det på så... programmet eftersom det hette så men det var inga hänga som man känner igen. Mm så ja, var, vad fan. Vad det du här. Det är den här ironiska 600 ja. ja, nej men alltså, jag tycker det, det jag tycker, som är som inte är så roligt med poker. Är att jag aldrig träffat jag har aldrig spelat poker mot någon som var tillräckligt bra för att kunna utnyttja uh, det man ska Kunna utnyttja i poker Alltså poker skulle vara asroligt ifall man, man var fyra pesh Som var top notch i världen Då skulle, då skulle den vara super roligt mm. Men nu eftersom jag inte har träffat någon som Är topp fyra i världen Va? Va? Nej precis <här> nej, men, nej men eftersom jag inte har träffat någon som är tillräckligt bra Jag har aldrig spelat poker mot någon som är väldigt väldigt bra på poker Så har det bara blivit ett eh... Då har det blivit typ som svälta räb, liksom Men det här hade ju förutsatt att du var skitbra också för att du skulle kunna ha kul, annars skulle du åka ut innan du har mött dem ens. Ja, ja, det är sant också. det är sant. Men liksom, nu blir det mest uh, de, de gånger jag spelat så har det alltid handlat om den som har vågat satsa och haft tur. liksom. Mm. Uh, för att, eller veta, eller snarare så här: inte, inte tur, men veta när man ska ta risken. Mm. Det är det som jag har avgjort. Men det är inte så många som har kunnat jobbat med det här ja oh, Jag kan läsa dina reaktioner oh, inte så många som har vunnit mycket på Att räkna på statistiken heller Men mm. i alla fall, jag tycker inte att Poker är jävla fett för, Men jag tror att jag skulle tycka på Att vara fett ifall jag och de jag spelar mot Var väldigt bra på det Det är inte ett spel för nybörjare <laughs> Det är ju där det är. Ja, det är Tyvärr det där det är faktiskt <laughs> Det är därför jag inte tycker om Den avskonstiga nationalismen, det innebär att man hejar på sitt eget land i sportsammanhanget. Är det väl en självklarhet? Nej. Eller jo, det är ju där. Tyvärr så är det ju där. Det är det enda gången nationalism är intressant. Det är när det handlar om idrott. Varför? Jo, för att alla andra tillfällen är det ju piss. Jag skiter i fullständigt i Sverige. Jag hatar Sverige. Men när det, <laughs> när det gäller fotbollsanslaget, handbollslandslaget hockeylandslaget eller vad som helst, då älskar jag Sverige. Varför? Att det är jävla om omotiverat Det är det ju inte Det är väl kul det enda, Varför ska du heja på någon från Sverige Det enda jag har gemensamt med de här från Sverige Är att du är född i närheten av dem Ja liksom, Vi kommer från samma, vafan, kommer du, från du, samma system det är liksom, Ja, men du kommer från samma system Som Jack Järklöv och Helgi Foss <laughs> ja. äh, Henry, Helgi Jag hejar bara Helgi, Helgi Foss, Foss Ja, bra, tycker du att ifall, ifall, såhär, Jack Järklöv, eller jag vet inte Är Jack Järklöv svensk jag vet inte. Ja, i alla fall, han är, han är ju basically såhär, en svensk. Men ja, men alltså, kolla, när Stefan Holm vinner OS-guld. Mm, jävla Stefan Holm kommer Alltså, Holm till OS för att han är bättre än mig och alla andra svenskar. Det var ju oss han konkurrerade med. Hade inte, hade inte han funnits och de andra som är bättre än mig, Det är det jag som hade hoppat OS. Mm. Jag hade ju inte kommit till OS, men, men det, alltså, det, alltså. Det, det, det är ju en superkonstig super super konstig logik. Alltså. Ja, men det är väl en logik, men jag tycker fortfarande att man ska heja på sitt lag. Ja, det, det är ju det som är normen. Men varför är det normen? Det är så omotiv... Jag tycker att normen är så jävla omotiverad, Den är så jävla dum. Vet uh, du inte det? Självklarheten... Det landslag är landslaget mycket självklarare än att heja på stadens lag. För i stadens lag köper man ju och spelare från alla möjliga ställen. I landslaget mm. är det bara... De här spelarna finns. Ja, nej, men alltså att heja på sin egen stadslag är också jättekonstigt. Men att heja på en stad... Alltså liksom att man väljer... Man, att man väljer ett land... Hur många länder är det med som man spelar? Det finns väl typ så här... Give or take 200 länder I, i världen Och då så kan man ju välja Men alla, vissa länder inte har lag Men Då kan man ju välja ett land Som du kan höja på Det gör man ju i Sverige har åkt ut Ja, men det borde man göra innan Sverige har åkt ut också Varför? Och då, då så alltså, liksom det, det, Rent statistiskt så kommer det bli svenskar som höjar på Sverige Men det kommer inte vara normen Det borde inte vara normen att man höjar på Sverige <laughs> Det är liksom så här, Att man, ta, man tar det man har Ja, det, det, det är väl det som är nice nej Och att höja på Sverige är helt fantastiskt Eftersom vi nästan alltid går Nu pratar jag fotboll för där Vi går nästan alltid till VM och EM, Och vi går nästan alltid vidare från grupp Eller okej, okay, jag är 20 år gammal så jag har inte hört med så länge Men så länge jag kan minnas så har vi alltid gått vidare Från slutspelet, nästan Och då är det liksom Vi är, vi är bra nog för att vara upp där Men vi har ingen chans Och därför är det så fort Sverige har bollen över mitt plan Så Darrar det till hela, hela kroppen. Man vill så gärna att det ska gå bra. I sådana fall så kan jag ju tycka att det är lite konstigt att man kan. Det, kan vi, det här argumentet kan ju bara använda på Sverige. Ja, det, kan inte använda det var inte riktigt det var inte en... argument för att man ska heja på sitt land. Nej, men det, det var bara en, ett susspår. Det var ju det. Mm. Nej, men jag tycker. Äh, lagsport, alltså, jag kan förstå att folk vill kolla på lagsporten när de känner spelarna. Att det kan vara jätteroligt att kolla på när din son. Spelar i fotboll Men jag fattar liksom inte varför vad, vad det är som är roligt att kolla på folk man inte ens känner Spela fotboll mot folk man inte ens känner uh, för Just eftersom att laget blir så stort Men alltså De flesta känner ju till Och ja. kan, kan mycket Man, man, man följer ju spelarna Du är ju inte fotbollsintresserad Så för dig är det bara bokstäverna och färgerna i Sverige Som spelar mm. mot färgerna Frankrike Eller någonting mm ja men jag, Det skulle i alla fall vara konstigt att man tar för givet Men ifall man så här, tar ner det Inte till lagsporter, friidrott liksom. mm. uh, Icke-lagsporter Ja, där det bara är en person som bara, så här. Då så blir det ju verkligen så Att du hejar på Stefan Holm Stefan blev till och med Mobbad på friidrottslägret Holm mm. <laughs> På samma sätt som, som Christopher Fugelsang Antagligen till och med blev mobbad på Space Camp <laughs> <laughs> så så blev, blev ju Stefan Holm till och med mobbad på fridragsläget Har jag berättat om när vi spelade i en kyrka med mitt eh, punkrockband då, då sa vi att nästa, vi var inte direkt kristna av oss men vi hade en speling där Så då sa vi, den här nästa låt, låten går, går ut till killen där uppe Tissnär <laughs> Tiss, det är Vilken kille <laughs> Det har ja. varit lite uproar Ja, blev det uproar? Nej, det blev, det, det, det det, blev stora skratt som en Det är, säll, sällan det blir såna här sköna uproars i kyrkan Man, ja. man, man vill ju Kan man tänka dig att sen morsbit framför scenen i kyrkan Altaret ja. bryts av på mitten Jag, jag kan fan tycka att eh, kyrkans rockkonsertstatus har <laughs> gått ner sedan medeltiden <laughs> Har den inte det? Man tänker så här på Martin Luther King det här, när han hamrar upp de här Sa du Martin Luther King? Så sa jag Åh, tror det. I såna det. Är fall det var den skönaste. Ja, Martin, ja, det jag sa fan det. Men, Martin Luthers tid när han hamnade upp de här protesterna mot avlatsbrev var det väl hans grej. Då då känns det ändå som att på den tiden då visste kyrkan hur man hur man rockade den då. Jag, jag tror det finns ett par kristna typ hardcore band i Sverige nu. Det blir väl mm. en grej. Det känns det är ju lite av en oxymoron då. <laughs> Jag tror att uh, Blindside är ett kristet Band. Mm. Om de inte är det så får ni mejla till mejl till klubb 27 och säga nej. Nej, nej inte till klubb 27 utan uh, kristen hardrock, <laughs> eller Christen Hardrock att klubb 27. Vi öppnar en ny ja, vi, vi öppnar en ny bara för det här, för att det kommer bli så hett ämne <laughs> Upprörda mejl helt. Basinga. Jag läste, jag läste i någon tidning där de hade frågat folk Vet du vad ordet hen betyder? Är det en kombination av hon och han? Ja, jag tror det Jag läste inte vad det, det, det, det var Henne och honom Ja, ja men det var en sån grej. Folk Och folk sa nej Och så kan du tänka dig att använda det här ordet de bara, Men om det är så att ordet henne mm. Betyder han eller hon mm. Vad är då formen för honom, henne Av det ordet? För henne är ju rent taget Mm var då Ska man säga honne? <laughs> ja, om, ja. Honne Alpin? Det är ju skit om att jag pratar om det här nu utan att kolla upp det. Men i så fall så är det ju fan det världens minst genomtänkta, det genomtänkta ord. För liksom där äntligen har vi kommit på ett ord som folk ska ja, men, använda. utan att du, Tror jag att tro att tror att de kommer att använda det? Nej, jag vet inte. Jag... Inte nu när det inte går att böja. Jag uh, kollade upp där efteråt och rätta ordet var om. Mm. Inte så jävla snyggt. <laughs> <laughs> Nej, kanske inte. Nej, kanske inte. Det känns ju ändå lite 1984-igt. jag väldigt inte det? Ja, eller väldigt 2012. Jag att... 2015, då du, snackar, du snackar om, snackar jag om eh, året. filmen. <laughing> nej, jag snackar om, jag snackar om året. Du snackar om boken. Men... Det finns det en bok? lite 1984. Ja, nej, 2012. <laughs> eh, det kan jag garantera att det är. Det var kanske inte är samma. Nej. Inte in alltså. Det är två av de sämsta filmerna. Alltså, de är med på topp 100 dåliga filmer, kan jag lova. Okej. Nej, okej, kan jag inte lova. Men alltså, 2012-filmen, den är dålig, tycker jag. Mm, jag väldigt, väldigt ja. medioker Jag tyckte den var dålig. Och 1984-filmen från 1984, ja, är men det, dålig. Det, det, det är ju besvikelsen man får. Ja. Det, det är så jävla uh, dåligt producerad bara. Man hoppas ju, det känns som att man kunde kosta på sig att göra någonting bättre av utav, utav det man hade att jobba med. Har du sett Apples reklamfilm från 1984? Why 1984 won't be like 1984. Oh, ne? Nej, de skulle visa att de är det coolaste datorföretaget som stod upp mot IBM. Såhär, så de hade de hade, de hade as, as på kostade reklamfilm eh, som sändes i Super Bowl. Det, det, det, okay. det var så här typ alla, alla gick runt i kedjor så här och, såhär, och mm. de var de för de använde kedjor. alltså ah, så att, som ja, är engelska ah. de gick runt så här raka lemmar inte inte nej inte hippledjur Tyvärr Så de mycket runt och hade det deppigt för de använde IBM-datorer Och sen kom det en brud och kastade en hammare Eller vad det fan var, på Big Brother mm -hmm. eh, För att visa att Nu blir det revolutionen i datorvärlden. Apple Oj, oj, oj, ja, det är coolt Och folk bara, äh, det... det här kommer inte att hända Och sen 20 år senare jag bara <skratt> Ja eh, Jag har en filmidé Som jag jobbar på att ta. Du, du har varit med om det här, du har hört lite om det eh, Du kanske till och med kom på Titeln, i alla fall. Filmen ska heta Läkare utan moraliska gränser. <laughs> just det. För alla har vi hört om Läkare utan gränser. Men hur kul är det liksom? Läkare utan moraliska gränser, det är där det börjar hända grejer. Ja, ju... Så, första de ska göra är såklart att när de, när de har barnpatienter, som där så, ja, så kli, klipper de av tårna på barnen och fingrarna, så man har fler. Och sen så skickar man de äh, fingrarna och tårna, till Föräldrar, som man vet, vars barn är bortsprungna mm. och kräver lösen Sämma, ja. Sämma. Det, det är ju verkligen avsaknad av moralisk gräns. <laughs> jag, jag, jag tror att det här är en film... Alltså, det, det är en bra idé. Just det här två att tvåfingra grejer räcker ju inte för att fylla en hel film, kanske. Nej. Men det är en Nej, bra Det, det bra början. finns ju många. Det potentialer. Ja, Skicka gärna in era förslag ja. till lakare utan moraliska gränser eftersom de har blivit Ja, vi får väl helt enkelt bara slänga in den här uh, andrahands som vi fick av uh, polska koucher för att här. Det finns tydligen en stad i Polen som heter Wooch. Uh, vilket betyder båt. Ja, uh, uh, uttalet på Wooch står jag inte för. Men där ska det i alla fall vara en superdekadent stad som helt saknar gränser överhuvudtaget. Tågstationen ska inte vara... Jag vet vara inte tåg... var staden börjar alltså. Nej, nej precis. Det, det är såhär luddigt. Mm. stad Jag vet inte. Men det är så här. Tågstationen ska tydligen inte vara en tågstation längre utan den ska vara intagen av hemlösa som nu bor där. Då. Så de är inte hemlösa längre. Det är väl fint på sätt och vis men de saknar ju en tågstation. Men grejen är i alla fall den att det fanns någon koppling i att ifall patienter dog i ambulansen på väg till sjukhuset så fick ambulansen någon form av procent. De pengar under bordet. Ja, nej, ja precis, ja, så kanske då. det var. Det mm. var kanske under bordet. Pengar under bordet av Bårhusen. Vilket gjorde att ambulanspersonalen dödade patienter i ambulansen när de skulle till sjukhuset. För att få lite sköna dollar-dollar-bills under bordet av vår husförstånd. Ja, det här är bra inspiration till eh, filmen. Men jag tror ja. inte att vi ska ha vårt som location. För där, liksom, där är det ingen chockat att sånt här händer. Nej, det här precis. ska ju hända liksom på Södra Ja, precis. Ja, men då så på den här storyn berättade en snubbe för oss. Jag bara, ah, det ja, ah, visst det här är general knowledge på den? Och så träffar vi en annan snubbe och berättar så vi hör han bara, ja, ah, ja, visst det. Ah. Jo, men så, så kan det gå. Det är ju trots allt woots liksom. <laughs> Lite som Sveriges Malmö, då. eller som Polens Malmö. Ja, det är offensivt att säga så. Det fan-offensivt att säga så. så. <laughs> har, du, har du hört eh, när tankesmedjan eh, tycker att det är taskigt mot Malmö för att alla säger att Malmö är Sveriges Chicago och sådär. Men sen så, ja, för det är så mycket bråttos. Mycket, mycket, mycket, mycket skönjas. Yes. Ja, den där med mycket bra falafel som är billig. Har ja. Jag är, hört. Ä, ä, ja, ja. Det är väl sant, men jag vet inte om det är sant för Chicago. Det, kan det jag... vet jag inte heller. Men, men det är de... Chicago-bröd eh, i, i korv. Det huh. så är Chicago-bröden, de som är typ så här morfade, Hamburgerbröd uh. Det vet jag om Det är så här, eh, sesamfrön på korv. Det är Chicago-bröd. Uh -huh, okay. Och så lite, lite, lite västeroska på det. Är det så? <laughs> är det så? Är det så? Är det så? Är det så? det Självklart. Jag, ja, att i fall. jag måste vara tillbaka när jag har ju ja, okay uh, att de, men de de undrar. Men är det är ingen som tycker att det är lite synd om Chicago för att de anklagar för att vara <laughs> USAs Malma? Då, då ringer de till någon typ hotellreceptionist i Chicago. Hello, is this Chicago? Hello? Och så, så frågar de hur hon tycker att de blir anklagade för att vara USAs Malma. Och de, de, de, de kopplade och så där. <laughs> är kopplade sådär. Är du. Stor det i ett vansinne av Malmö. Eller, eller vem är det som har slängt ur sig den här de, jämförelsen? De ringer ju från, eh, från röderbegrammet. Ja, men vem är det som har sagt att... Eh, att Malmö är Sverige och Chicago. Ja. Är, är, är, det, Alla. är det någonting som är, man vet? Nej, nej men det var, det var Carl Bill som sa det. Carl, Carl Kalle B. Du vet Stinsen i Halsberg. Oh ja, Ägt av Nikola Sarkevich varsö, Som Nikolaj är i alltså sångerande Milen, Oj, Okej okay. uh, Okej okay. uh, Det jag skulle säga var att Johnny Cash Någon gång under sin down period När han inte var lika hot längre Någonstans där 90 60 70 70-80-talet Så uh, var han inbokad att uppträda på Sinsen mm. Men uh, av någon anledning Så blev han cancellad Jag vet inte, det här är alltså ett hotell Obstets hotell, det är inte en sp spelningslokal ens. Det finns, jo, det finns i källaren. Jag har spelat här. Är det så? <laughs> du inte, ångrar du inte att Johnny Cash droppade ut? För i sådana fall hade du spelat samma scen som Johnny Cash. Jo, det är väl klart. Det hade varit lite coolare. Uh -huh. Tror du det är därför Millencolin har en låt med heter Cash or Clash? Uh, kanske. Det handlar det om valet mellan Johnny Cash och Johnny Clash? <laughs> eller, eller The, The, The Clash, Clash och Johnny Clash. Jag tror, jag tror att jag Nikola har känt sig lite eh, kluven mellan sitt countryreta och sin punkrock yttre. Eh äh, Clash punkrock alltså eller punk rock. Clash är väl punk. Ja, gör ja, det är väl. Men massor lite. Nikola har ju faktiskt släppt tre solo skivor var av alla låter lika Ja, ja, precis, det är lite country över det. Det är det. Men det roliga med det är att jag tror det senaste skivan om man, om man lyssnar på början av varje låt, alla låtarna Man klickar, dubbelklickar i spelistan På varje låt Med, med typ två sekunder mellan dem Nio av 14 låtar Börjar exakt likadant Det är ett uppdrag till Att testa Nej L det, det. det räcker med att lyssna på en av dem Det är samma akkord som börjar da da, da, da, da, da, da, typ. Ja, det räcker med att lyssna på en av dem Så sparar en lite tid så kan ni använda den tiden till att, Vad kan de använda tiden till? Jag kör in en barmaskin i huvudet på dig själva Nej Ja men då vill väl bara att avsluta den här podcasten, Martin Det kan ju du göra. Ja eh, hej då. Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Au soleil sous la pluie à midi ou à minuit il y a tout ce que vous voulez Champs-Élysées Tu m'as dit j'ai rendez-vous